Hau! Hau! Hau! Hau! Hau! Hau! Jo Bai, Gabon. Ba, pausu ontsa bete dagoeneko, urruñatik abiatuta aurten lehen da biziko aldigiz, eh? Bai, hori da, lehen aldikotz pausu aldera etu gira urruñatek, etxez-etxe ibiliz. Eta hemen dugu bost garen geldi aldia, egin ditugu jada lau, lau etxez begint, eta... Bukatzeko heldu gira pausua, pausuko auzora. zora Ongiraz, zein gildi alde egin bituzue, Zazki? Egin dugu beraz, paskot, paskottenia da itzen duguna, eh, onkunako etxe batean, gero baron familiaren etxan Ondotik hostiz familiaren etxan lafite morda hau zuan Ta hori jautxe gira pausura, eh, aginaga familiaren etxat, eta orain pausun gira hemen mm -hmm. Dantzatuko dugu Munga Tabernan, eta ondotik saian gau aldia dugu. Eh, ongi da, eh, Kaskarotak eta e, e zeintzuk egosabeteak? Eh, eta beraz, zortzi Kaskarotak, gero zirtzilak, berezik ineskak zirtzilez ari dira, eta hartza ere gurekin dugu. Bai, zirtzilak siri ez? Bai, eh, oi da, Kaskarotak denatzen dituztu eh, dantza ereak ari egiten, eta hartza ere hor dugu denak eh, kakinatzeko. Ongi da. E, aipatu, urtero egiten dela, usabil handia dela, urruñan? Bai, urruñan dola zon baitu urte, eh, De, jada behatzigarren urtea bergitzartua izan dela, lehenago ere egiten zen eta azia elkartzeak bergitzartu du dela jada behatzi urte, eta beraz urteroentsatzen txatzen gira, hauzo ezberdin batean bukatzen e, Gazten eskutik gainera, ez? Bai, aurten gazteagoak dira gira da belaunaldia ere ari dela aldatzen, baina bo, eduzen adienentzat ere irekia da, eta denentzat, jauteriak denentzat dira. Hongi da, e, behin pausunot dideztela, e, eta festabukatzeko, sorging gaua gainera saia, netzak? Hori da, sorging gaua eskaintzen digu saia oztatuak, eta sutiken kontzeptuarekin. Hongi da, <laughs> Arazoak eh, ba kotxeekin. Bai. Autoak galduitzen. Uste dugu hemen pauso mendocirculacia un día dago elarik eh, y en osongi ulertzen behar bada ba iragiterakoan e, zertan ari izaten, baina Bai, mon beti improvisatzen ari dira era bat. Mm. Ba, jendeari esplikatzen eta jendeak ikusten du no markia jera onarekin egiten du. Bai, e, gainerako geldi eldietan e, nolako bezu, eh nolako harrera izan duzu? Bai, zigagia ikaragia. Bai, bai, beti jateko eta edateko aski aski bazen. <laughs> eta gaur, gaurkoa, baina bihar ere festa izanen da, eh, zinjauteriak urri Bai, bihar urri nako plazan elkartuko gira guz denak elgarrekin, gaurko deia bukatzeko, hau da zanpantzaren hauzira deitu dugu Gauk urginak guztiak deitu ditugu Eta beraz biak gira ganen da Zanbatzaren hauzia urginako egikoitxeain zinean Bai nola pasatzen da? Normalki? Nola giten da? Beraz, atxaldeko bostak alde elkartuko gira egikoitxeain zinean Eta hauzia ginen dugu, baita ere mutxikoak Eta zanbatzaren egitzea izango da Ogi da, nire eskaz Nire Suko saia otatu barrenean bukatu zituzten euren makildantzak eta bertan jauteri zorging gaua ospatu zuten Xtik taldearen kontzertuak animaturi.